سيدنا و إمامنا عمر بن الخطاب ایمان دوار و مشتران و إمان رولورو كي دي مسلمانان بانداز من اللحن لكبراخيم راوست ورنعيم را ذكالو قمندان و جنرالان دي مسلمان سكي خبر دوش وشي ورز نبی کريم علیه السلام مزل حرام كناس و عبادت كو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 دتبت الفراش قانون دیږي کله انسان حق مسره شروع کی نوغه مقابله شروع کی وای چې لکه دا غلط تا دا دروغ دا ناروا ده لیکن دایشي ګره مقابله سخت دی دا خبره کې چې لکه او غژبم به خبره کې لکه بهتر والے ده دزمن طریقته غورا ده دایچه بنورم دا او شروع کې نو به دا خبرو کې چې لکه غم او دم سید چې انسان عملو فوجی کله دای نور دی د مشریله زور ورکه نی بے باطل <سؤال> فرصو چې زستا خبر بالکل سیده ازمنګ نه غره ده خو اس مونږ تسو چې دمر کړونم په دې کمزوري طریقه باندې عمل کړي دا یو څه خبر روان دی کو کې دغه بغاوه جوړ شي تم خپل کار کا همونکو فون باندې بریده تعرض مکو دي مشرګي نوادیبه لوي وري ته ور شو خبر و سروګه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 او حالنګه قران کلره بلجه دا خبره ذکر کړه د چې اختلاف ختمي به با قرآن باندې او سنت د نبی دویم اورته دا خبره محمد تا ورمن تولبي وقوف ویلي قامقل زمږ به د خلقو له ثابت کی دریم زمږ دله هوبدې ته بیانې او څلورما دپلر او نکره تا کافر ویلي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 رسول الله دا خبر دی مکی له وکړ دی مکی ولا نو چې ما مخه راځي ما صرف دا, دا بدماشان ما را پری چې زه دوی له دې چې درو تر قیامت پورې دوی یاڅه دي د نور مالګر اورته ویل به قسم په الله سب دې چې منم د محمد اثر کړی لري دا دی, دی جادوگر چې په ار قیمتي موږ محمد وجل بشراګر او د مونږو شنو نه پریدو په خبره پوي کې کنه پوي ګوځبلی وی ما تاثره نظر داره ایکا چرت عمل پی کبی وی که عمل پی نکی بخولم کار ابو طالب در رسول اللہ کا کبی و آغا با دی خبر امان پوشو دا خلق نور زمار رو رو وجنی پریدی نا تر ایو ترم دا پلارغونی حکم لری گور ابو جی حلوی اپسی کانی را واپس و بدق سر و رویشتو سر پی مات کی عمر ام الخطاب پسی دا ایمان را اول نمخی طور را وڑی وار وقب ابن ابي معيد فريق غارایک ور صدر واشل بالکل دستر کې پیته باندې را ويسري دا, دا, دا, دا, دا وس وجني او خير سره وس سره وکي د خپل قريشه په وجې کې راځي ما کړ بني هاشمه بني بن مناف وجې کې راځي ما کړ ویل کتا وسلو خبره کومه لا اله الا الله دعوت ورګه زمو سره بده خبره کې او بحثه خو خبره زده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 أو يقول لك بعيز ابن عمر رجتم شده رب العالمين مبعوذ نبي كريم عليه السلام ورد خيرام وقرى الله رب العظرف شلل في أداه داله الله شلل كل صحيح كافر لخيرام وقرده يقول لك كم سريح في قرآن السنة ومقابل كتابه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 یو بل کافر بدیجه کراږي وای چې کترول شي دا غنم وروړي ترول له خور وروړي خو هغه وراله یوسف علی السلام, السلام زندان کې وخت تیر کړي دې بسړي مزندان کې وخت ری خو زندان د محمد رسول الله زندان دی چې د ریکاله تار یو شړې دې یو غلم دانه نظر پری دي او استا ما شمن استاد نه د خوري او اغه دا قشن د د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 وچې کله چابيره واخصه او دا کوم فرمان وکړ چې د دې کلیه هغه چې د واخصو رښتین وي نه خړلې و او ابو دی نور د دې نورو قسم په الله محمد دومره پوښ شهر دی چې د عقل نه اثر وکړي د دې کې دی باندې وی شهر دا دومره وشته شهر دی وای ویل چې دا خبره مونږ نه نه مونږ دی نه مونږ تیار نه خود امد بس کی ده اختصاری فابندیان اربانی ماتشولی پر اخیب نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم در آلا چرا آلا خوشحالیانی پر امومنان ور آلی تکلیفون پر اسلام کی رازی د نبی کریم علیہ السلام ترد تقریباً دا آتیہ کرو عمر لاؤ رسول ابو طالب پنزیو اسکستان دا مکیم و شکان ابو جیحال عزبا شیبا ولید ابو سفین لیمان نورا ولیدان بکراغی وی ویلی سبابنا سڑ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 عامه بشی اوچت خلک بشی نو کلی چې دا خبره اورته کړې ده موږ چې څلوي زی چیزو دا دا توحید موږ نه غواړي موږ نه منو دا قامت موږ نه غواړي موږ نه منو کلک شپ خپل دین باندې دا دغه خبره موږ نه کوي چې دې زموږ دا خبره نه دي کړې دا خبره موږ نه دي کړې نور اوچت شولاله پیغمبر کریم علیه الصلاۃ و السلام باندې دولوي مشکلات د تر